Egunon, gure joan etorriak frango mugatuak izan dira eskolerian bertan, azken hilabeteetan, krisia sanitarioa dela eta. Baina duela haste bat, terrorismoaren mehatsua dute aintzinatu frantxez eta espanol estatuen arteko mugako sortzi bide esteko. Terrorismoa eta migrazio ilegala. Aserre azgain, diende askoren harridura ere sortu ditu neurriak, eta prefetak berak neke salitu da azalpenak ematerakoan alabainan nor sinets lezake segundu batez Frantziak jasandituen atentatuak xaiesteko balio zerbait ukan lezaketela neurri horiek. Zerbait ulertuna haian, haien iturburula jo behar da. Hots, pasaren azarroaren bostean, bertuiz errian, makronek egindako diskurtsola. Orduan iragarri zituen mugetako kontrolen askartzea eta segoritate indarren bideartkatzea. A atik diskurtsoaren alde adiezgarriena, terrorismoa eta migrazioak nahasteaa izan zen. Adierazgari bezain kezkagarria, zeen eta hori baita eskuin mutureko aspaldiko diskurtsua. Eta horibera ederkide demonstratu du, generazion identitera izeneko eskuin mutureko talde aktivistak, Pasadaen haste artean, prefeturak beriki etzi duen Harriejeko portillon lepoan bilduz migrantean balizko infiltrazioak oztopatzeko omen. Muga este honen funtxa, Makronek joratzen duen hildoaren xakontzea da. Hots, eskuinaren espazio politikoa muriztu eta haren hauteslegoa xurgatu. Horretarako, Le Penen tesiak bereganatu behar balin bat ditu ere. Mugako biden estea salatzeko arrazoiak, ez dira falta beraz. Bertako eritaren zak sortzen dituen trabak, Eskualeria ukatu eta zakit, zatikatzen duen simbolo azkarra baita, migrantean kontrako eiza areagotzen duerako, eta eskuin mutureko ideian hegemonia indartzen duerako. Mugarik ez eskualerian, sekolan baino zenkiago, ohiukatu behar dugu. Pasa